Capitolul 9. Insule ale Vitorului În timp ce te vei orienta spre noua modalitate de funcționare în lume, vei fi atras spre centrele unde atmosfera vibrațională este mai favorabilă unei stări senetoase de funcționare. Aceste centre vor reprezenta punctele fiecare în jurul cărora se vor forma organele ființei planetare. Într-un anumit sens, ele vor fi insule ale Vitorului, într-o mare a trecutului. În cadrul câmpului lor vibrațional, nu apără va înflori și se va răspândi în mod organic, pentru a acoperi pământul. Acestea vor fi primele capete de pod cucerite de către forțele ce vin cu putere, punctele de acces prin care vor fi canalizate energiile tămăduitoare ale transformării. Toate aceste centre vor colabora la pregătirea speciei umane în vederea trăziriei colective. Câteva dintre aceste centre vor avea orientare și particularitate, 37, specifică. Altele vor fi mai electrice și mai universale. Dar toate cele care sunt cu adevărat de partea vor fi unite în spiritul vieției în aflux. În fiecare dintre aceste centre, indiferent de forma lor indigenă, prezent vieții conștiente va genera o atmosferă în care indivizi sinceri, ce intenționează să treacă prin procesul psihologic și să participe la lucrarea Domnului, pot face ajustări necesare, devenind ferm ancorați pe căile spiritului. În acest moment există multe asemenea locuri. Vor apară și mai multe în timpul deceniilor ce au mai rămas din această perioadă de tranziție. A vremea când generația viitoare va atinge maturitatea, va exista o rețea larg răspândită de astfel de insule. La acea vreme, pentru oameni va deveni un lucru obișnuit să-și petreacă întreaga existență în cadrul acestor comunități. Era viitoare nu va fi o prelungire atitudinii individualiste. În timpul procesului de tranziție, mulți vor vedea că e bine să fie în preajma celor care au făcut sau fac ajustările vibraționale necesare. Un mediu crotitor, plin de înțelegere, poate accelera procesul, în mod considerabil. Rolurile pe care fiecare dintre voi va fi chemat să le joace în zilele transformării planetare sunt multiple și variate. În acești ani de pregătiri, vă puteți ajuta unul pe altul să jucați aceste roluri fără judecate sau atașament. În aceasta va consta o mare parte din pregătirea voastră în aceste centre. Vei învăța să-ți asumi răspunderea pentru funcția ta particulară, fără a te identifica cu egoul, să împărteșești resursele individuale cu alții, ca părțiale a și întreg mai cuprinzător, și să lași deoparte orice tiparul de comportament care nu mai este favorabil fluxului armonios al spiritului. Va fi loc și pentru conducere în aceste centredări, cu precădere, în contextul administrării practice. O asemenea conducere nu va constitui o ierarhie spirituală. În atmosfera asigurată de aceste centre, fiecare trebuie să-și asume întreaga responsabilitate față de propria sa trezire. Deși conviețuirea și colaborarea vor asigura procesul pentru fiecare individ, niciunul nu va fi în măsură să dicteze în mod arbitrar călă pentru celălalt. Adevărații conducători spirituali nu vor încerca să te în șabloane de subordonare, ci te vor trage cât de repede vor putea, spre propriul lor nivel și, dacă vei fi în stare, te vor îmboldi să-i depășești. De cealaltă parte a procesului psihologic, cei mai mari dintre voi vor fi, după cum a propoveduit sul servitorii tuturor. Acești servitori vor ocupa, pe drept, pozițiile necesare de conducere practică. Cei care nu au smerenia de accepta această autoritate cerută în problemele de zi cu zi, nu se vor afla printre cei smeriți care vor moșteni Pământul. Unul dintre primele ordine de lucru în procesul trăzirii planetare este distribuirea informației. Ce implicați astăzi în centrele noiere sunt deja îngrenați în această lucrare. Funcția lor este de a primi suflul vieții, de a traduce în informația necesară pentru 38, transformarea structurilor sociale existente și de a distribui în mod corespunzător. Această funcție îi va implica în toate aspectele comunicării, nu ca observatori, ci ca programatori și directori. Sistemele voastre de comunicație au așteptat această zi. Ele au fost create pentru acest moment. Nu te feri de tehnologia disponibilă. Deși s-a abuzat de ea în trecut, aflată în mâini iubitoare, ea poate să transforme conștiința planetei voastre mai repede și mai eficient decât ar fi altfel posibil. Acestea sunt unelte pentru mâna Domnului. Nu vă temeți de el, ci iubiți-le și folosiți-le pentru a răspândi mesajul iubirii spre toți cei ce nu au învățat încă să intre în rezonanță cu alte canale, mai directe, din lor. Până era ce vine, metodele voastre tehnologice de comunicație vor fi scoase din uz de către un sistem de schimb informațional mult superior lor. În vremea aceea, nimeni nu va mai avea nevoie de sistemele folosite acum și numai câțiva le vor găsi amuzante. Însă acum, pentru scurte vreme, ele constituie vehicule pentru mari transformări. Folosiți-le înțelept și cu discreție. În această cultură a științei de carte, vei lucra cu ajutorul cuvintelor, dar înțelege bine că nu atât ele vor răspândi mesajul, cât spiritul lor pe care tu însuți ești în stare să-l pui în fiecare cuvânt. Alegeți cuvintele cu atenție și înțelepciune, sau, și mai bine, lasă spiritul să le aleagă pentru tine. Dă-ți seama, însă, că ele nu sunt decât reprezentări ale unui adevăr mai cuprinzător. Caută că acest adevăr să-ți fie clar ție însuți și cuvintele tale vor reflecta această claritate. Mulți nici măcar nu își vor aminti ce au auzit, ci doar că s-au simțit mai ușurați și mai plini de viață, în urma prezentării tale. Așa și trebuie să fie. Nu ți face reclamă nici ție, nici organizației. Cei ce sunt meniți să te găsească și să lucreze cu tine, o vor face. În timp ce activitatea centrului vostru începe să înflorească în lumina timpurie a zorilor, nu gândi că voi ați fost specialale și sau au cum superior celor la alții, care lucrează în alte parte. Centrul vostru este cel potrivit vouă, probabil. Însă același adevăr poate fi trăit în forme diferite și identificată stricte cu o formă, oricât favorabilă spiritului, nu este decât o prelungire a ego -ului. Toate ființele în curs de trezire sunt egale Domnului. Toate organele ce se trezesc în corul lui Hristos sunt la fel de importante pentru lucrarea ce trebuie făcută. Cu cât vei putea folosi mai mult forma fără a scoate în evidență, cu atât mai puternic va fi impactul spiritului. Înțelege că, deși voi sunteți instrumentele schimbării, nu voi, în sens individual, veți produce schimbarea, ci creatorul care pătrunde în istoria voastră. Pe măsură ce ființa sau învelește atmosfera vibrațională, schimbarea va surveni cu sau fără participarea unui grup anume. Menționăm acest lucru nu pentru a scădea din importanța rolurilor pe care le vor juca grupurile sau indivizii, dar nu cădeți sub 39, vraja egoului. Fiți simpli în motivație și acțiunile voastre vor avea o semnificație mult mai mare. Dacă se întâmplă să ajungi la o particică din acest adevăr, accept-o și respect-o, dar nu-i acorda mai mare importanță decât frânturilor de adevăr pe care alții le găsesc înăuntru lor. În acești ani de tranziție, conceptele ce se dovedesc a fi binefăcătoare pentru tine nu sunt, în mod obligatoriu, și conceptele pe care alții le-ar găsi la fel de folositoare. Toate spițele duc la butuc. Ai răbdare, mâna Domnului este în toate. Fiecare să graviteze spre propriul său nivel confortabil de înțelegere și să fie impecabil în cadrul acestuia. Cu liniștea în minte și cu tăcerea în inimă, pășește în prezent sa identității adevărate, unde nu există nici vină, nici rușine, nici teamă sau reproș, ci numai exprimarea plină de iubire adevărului. Respira adânc și identifică-te cu suflul vieții ce-ți corpul și care privește, prin ochii tăi. Extinde apoi asupra celorlalți ceea ce trăiești. Prin tine și prin centrul tău, permite spiritului să creeze o insulă a iubirii și armoniei, care să poată fi resimțită peste tot ținutul tău. Să răsadă apoi aceste insule, să răsadă în cele două Americi, În Asia. Să acopere Europa cu pacea lor. Să se înalțe din subcontinentul indian și să danseze peste toată întinderea Africii. Să fie și să crească în toată Australia, Noua Zeelandă și în toate insulele din Marile Oceane. Să acopere globul cu o rețea vie de iubire și adevăr. Să se ridice împreună și să danseze, după muzica plină de bucurie a vieții, toți bărbații și toate femeile tuturor raselor și națiunilor. Pentru că există dar un singur tate spirit și o singură mamă țară. Toți au o rădăcină și un în comun. Toți sunt copii născuți din luț și soare.